Ibn taimia anasema katika kitabu hicho hicho. Anaeleza kuhusiana sasa na wale ambao wanayatumia majini. Angalia, ima watu hawasomi vivitabu au wamesikia tu maneno ya Ibn Taymiyyah baadhi wakafuta upepo. Ibn Taymiyyah anasema ukurasahuh 27 hiyo hiyo jelle ni wa 10 na ngapi tumesema wa 19 anasema hivi wa ahlul azaim wal aqsami yuqsimuna ala ba'dihim liyu'inuhum ala ba'd Na wale na viapo wanavovichukua kwa wanaapa juu yao baadhi kwa baadhi wanaapa liyu'inahu 'ala ili wasaidiane wako wao akaendelea kusema hawa mabwana wanafanya hayo lakini mpaka akasema wal maqsudu anna arbabal azaimi na makusudio jamani wale mabwana wa maadhaim wa matalasimu na mambo ya ma ma'kauni adhaim himtashtamilu ala shirki wa kufri pamoja na zile adhaim zao matabano yao mafungo yao matalasimu yao yamekusanya shirki na kufru la tajuzu alazima tu walqasami bihi haijuzu azima na kuwapa kwa madude yale kuwapia fahum kathira ma ya ajizuna al daf' al jinni nyingi hata hao majini hawaonyewe wanashindwa kumzuia jini au haonyazaa wanashindwa wakati mwingine kumzuia jinn wakathira kathira ma taskharu minhum al idha tulibu minhum eh na anasema ni mara nyingi ma hawafanyi hawatekelezi jini wanapoitajiwa minhum katla aljinukum wa jini athari lil insi jini aliyepanda kwa mwanadamu au mara. au habsihi au kumziya kumpiga pingu jambo hili ndokta sulay amelizungumza wazi kwamba wakati mwingine anapokuja mtu ana jini tunamsomea kama hataki wakatuko tunamka saa saba ya usiku tunasoma pale kala tunasoma hivi alafu baada ya kusoma wanahudhuria wale majini wa umini pembeni tupone yule mgonjwa kopa tunasema enyi ndio hudhuria majini wa Islamu twaomba mumkamate huyu mumtoe hapa mkamfunge Hii tabia hii ibnu taimia anasema ni tabia ya ahlul bid'ah hakuna njia yoyote ya kisheria iliyofundishwa wakati wamsomea mtu ruqyah jinn akagoma kutoka eti kuna dua au kuna aya wazisoma wamleta jinn muumini ajamkamata yule mtu yeye kwenye kitu Hamna Sa Dr. Sulaiman wazi haya mambo kina Ibn wallahi wamejua siku nyingi wakaeleza sasa nasema wakati mwingine alul azaim yule jini ambaye anatakiwa atumike shaitani amchukue huyu jini amtoe hapa kwa mtu ambaye ni asara. Tiara amepata ona ule pepula. Na shaitani wanashindwa wakati huo hawatekelezi wala hawawezi kumchukua ukinda wakamfunga Fi khayyalu ilaihim annahum qataluhu aw habasuhu. Sasa wale majini wale mashaitani Amba, wale ambao na huyu nani? Huyu kuhani wanamchezea huyu kuhani kama vile wamemuua yule au wamekwenda kumfunga Levitime ana sapo moja na maadha ina kuna wakati wanashindikwa wayقوم ذالكا تخينا وكذبا inakuwa kama vile wanacheza wanamchezea tu yule kuhani pale jiganga kama vile daktari Sule تخينا وكذبا هو ناني زمان هو ابن تيميه رحمه الله تعالى ابن تيميه انا اسمع 25 كتابيت والمقصود ما مقصود ان اهل الضلال والبدعي alladhina fihim zuhudun wa ibadatun ala ghayri alwajihi alshar'i lahum ahyalan mukashifat mukashafatun wa anasema wakati mwingine nasema kusudiwa watu wa dalali na bid'a ambao wana wao zuhudi kuipanyongo dunia na ibada lakini kwa sura isiyokuwa sahihi anazungumzia masufia kutamtu shekhe anazuhudi hivi malemba na wakati mwingine wanamkashafatu naifanya kuna mambo wanayajua hivi bwana we hivi kuna hivi kuna hivi na wana taathira ya uhuna كثيرا الى مواضع wanakwenda wanarejea katika maeneo mengi ambapo yanapatikana mashayta alati naha anis salati ambo bwana mtume kuna maeneo amekataza wa watu kusali wanakwenda hapo. lian shayatina tanzilu alaihim. Mashiitan wanateremka kwa hao mashekha wanajifanya wana zuhudi na ibada isiyokuwa katika njia sahihi. Na kujidai wao wana mambo yanajua, huyo alikuwa anajua vitu, alikuwa ana hivi, ana karama. Na mambo haya wanasingizia singizia kwenye karama anasema watu khatibu majini wa na wanazushi ma wanazungumza nao bi baadhi umuri kama utakhaibu al kama vile mashaitani wanazozungumzana na makuhani pia kuna mashekhe wenye zuhudi na ibada sio kwa katika watu wa kisheria Kuna maeneo wanakwenda mkuta shehe ikupani peke yake ndio sufu zokuta mtu sufi kaka peke yake hapo rini Sheikh akaendelea kusema walladhina yastakhdimun aljinn bihadhihi al'umur na wale wanotumia majinn kwa njia hizi yazham kathirun minhum anna sulaimana kana yastakhdimu aljinn biha wanadai wengi wao kwamba bwana sulaiman pia alikuwa anatumia majinn ndokata sulai ingia ingia kusoma raha Shekher anasema huyu ndio Ibnutaimia bwana Yusufu Diwano sa bwana mkubwa ndio huyu wa ukuhani wenu haukubaliki kabisa msimchafue Ibnutaimia wewe ndio unotumia mazai na si na wallahi na kama mnadua yinyi imefundishwa na bwana mtume ya kumtumia jini tupeni msifiche ni njia gani na itawezekana vipi na aliyokuwa na mtume kaacha tu kumfunga kwenye kiguzo itakuwa kumtumia Kwa haya ni mambo ya azadi na sihiri Anasema hoja yao wanasema Sulaimani pia alikuwa anatumia nini Majini Kwa akataja yale mambo sasa watu wametaja Suleimani alipokufa na kadha ya Taymiyya akayataja yale mambo ambao alikuwa akiyataja kwa mbali chini ya kiti yake akayataja tayote akayabakilisha Ibn Taymiyyah kama ilivyokuwa kawaida ya Imam Ibn Taymiyyah rahimatullahi ta'ala alayhi haya ni maneno ya Ibn Taymiyyah katika swala zima sasa la kukataa masala ya taskhiri kuyatumia majini sasa huyo ibn taimia maneno yake ni yapi ambayo watu sasa wamekwenda nayo au wakafasa waka, wakayasafiria waka, maneno waka hayo ya, ya alimamu ibnu taimia lakini kabla sijakwenda huko ni bora niasome maneno yake mengine kata kitabu kinatoitwa an-nubuat cha alimamu ibnu taimia ukurasa wa 161 anasema watashiru aljinn li Sulaiman lam yakun mithluhu lighairihi suala la taskhiri kumtumia kumdhalilisha jinn ukawamtuma mtuma naenda kule fanya hivi jambo hili lilikuwa la Sulaiman tu lam yakun mithluhu lighairihi hakukuwa mfano wa taskhiri hiyo kwa mwingine tumeelewana lakini ibn taymiyah akasema lakinn min aljinil mu'minina man yu'awinul lakini kuna majini wa islam wanaweza kuwasaidia wa islam wa min aljinil wal kuffar pia kuna majini mafasiti na makafiri wanawasaidia mafasiti na makafiri katika wanadamu kama haza alul kama vidu wanaposaidiana afwan kama vile awimul insu kama vile wanaposaidiana wanadamu baadhum baadha Baadhi yao kwa baadhi tumemuelewa na haya ndio maneno watu wanasafiria hapa Pijeni mstari imetamia naeleza lakini kuna majini wa uumini wanawasaidia wanawasaidia Melio ameneambo jambo hili ni waqi'i hata Allama ibnu Bazi ametaja hayo katika fatawa yake kwa majini muumini anaweza kumsaidia muumini mwanadamu Jini muumini anaweza kumpenda shekhe kwa sababu ya elimu anatoa akmsaidia anaweza kuja nyumbani kwa kuta ndoo zimejaa maji anaujaza nani hapo atafuta kwa kuna wanafunzi kwa jan saaidia ujirani umejini ameeleza limau gurbazi majini wanohudhuria darasa za maulana za kumpenda alim haya ndio ameeleza biltaimia si maana sala ya tasfiri amebonyesha umtume na kadhara hivi hivi nenda hivi nenda kule njoo umfanye punda au na hakuna njia hiyo kwa njia hizi tuna na aliposema njia za mubaha ndio hizi kama yeye wezekana hata wewe kijana ukamsomea mfano mtu akawa sheitani akapandisha ukamlingania mfano au kama ni akatoka yule jini akaamua kukusaidia yeye mwenyewe hiyo jaizinaeleza wanachona jini inaweza kuwa ni mwanafunzi mimi binafsi imenitokea nilimsomea mtu huyu ana shetani na shetani katumwa kwa lengo la kumuua na huyo mtu alikuwa akipanda maana kwamba anazimia anakata mazao matatu sita poteza fahamu kama huu nini ndioweza kujua kafa sisi wengine susoma mambo yetu sana ni ile kwamba tukiyeweza kumsaidia ndugu yake msaidia ile taaluma na kadha ya kujua hizo habari lakini yule jini akanambia mimi bwana nitatoka lakini usinilazimishe kwa sababu mimi nilisoma ibn taimia ibn taimia alikuwa ana nini wakigoma hawapiga sasa mimi nilikuwa namchapa dapoko ana choo lakini bini taimia nasema ukimpiga umpigi mwanadamu umpiga jini kuna mimi kwa nilichukua mpwaji wangu usitishwe. Usitishwe. Ah, basi nikisoma kama vile nini ah, naacha. Sababu sio ni mtu katika familia naacha. Sikio tena baada al-Fajr au au muda wa asr kwa nini kasoma tena. Kusoma kana mbeleo naenda zangu. Naambia katika siku ambayo nimewaidhika sadaka so, kawa huwa kadhub lakini mane anazungumza ya kweli ni wa'idhika leo unakuwa unatoa tafsiri ya suratul fatiha nje barazani unasomesha wanafunzi wako alafu ikawa kweli na ulikuwa unasomesha sahihi muslim na kweli kwa ile darasa uliotoa ah mtaalamu sana umetambua ile sura mpaka umeniathiri kwa leo mimi nakwenda zangu nakunda zangu na ule msikiti wako ni kitu nime record mpaka sauti ule msikiti wako kule kweli msikiti wangu mbaya au una finishing yani kaujua kwa utapata wazamini we, kwa uwezo wa Allah na kuombea dua utapata wazamini ule utarekebisha utajenga ka bwana mimi sasa leo ndio naenda sana Hizi ahwali kama al-Imam Ibn Taymiyyah alikuwa ni ndio mambo yanayojua sana mpaka jinni akenda kwa mtawala akasema mimi ni Ibn Taymiyyah alikuwa Sibri Taymiyyah kama علماء hizi hali kama hizo wanaeleza haya zatokea au jinni akajigeuza mtu upo katikati ya pori upata pancha au umeharibikiwa kwa na mtu tu katokea Sheikha vipi bwana moja nikusaidie bwana mzigo basi au goja mimi nikokota pikipiki na mtu tu anakanza jua salafi abu haula goja kokota pikipiki Hilo ndio lipo ndio haya yanazungumza bin taimia ni wakii. ni mambo waqi yatokea sikula alikuja kwa aburahira au sio kwa sura ya bin adamu kwaja iba akaomba radhi akaachiwa Aweza tokea akaja jini hivyo ndio haya yanayozungumza bin taimia akuzungumza taskhiri taskhiri kashaikataa juu hichi ni kitabu kimoja alnubuuate juu anasema hiyo taskhiri mfano wa Suleiman hii hai kwa yote lakini jini muumini aweza kumsaidia jini nini muadam muumini sawa akaendelea kusema fa amma ta'at ama ile ta'a mithl ta'at Suleiman fahadha lam yakun li ghairi Suleiman اما <سؤال> اطاع ومحمد عليه <سؤال> الصلاه <العزت> والسلام <سؤال> اعطيا عليه الصلاه مما اعطي سليمان بورا كل كل بسليمان Watu wanataka maneno gani tena Ibn Watu wa bid'a wabaya bwana. Ibn Taymiyah huyu hamumtaki kwenye mambo yote ya Maulidi, ya bid'a anazua. Hamomtaki mkipata upenyeo wa maneno. Ibn Taymiyah bwana mkuu. Wewe wamkubali sufia Ibn Taymiyah na wewe waseme salafi wa Katoliki. Sasa Ibn Taymiyah kwa nini sio salafi? Na huyo ndio walosema la aiba ala man adhara madhhab al-salaf huyu katika wanaozooni aloiqariri Mنهaji salafi ni bunu taimia na masalafi ni wa katoliki diwani kwa maana nasema huyu kama fishaana ana ana disconnection ya akili huku huku masalafi masalafini madhaiumi sasa Wayahudi wamkubali leo au wema salafisi wanakula unawakubali sasa ni taimia hayo ndio maneno yake jini kumti mwanadamu akaa nitaa awamtumia hilo halikuwa isikua kwa nani haya ndiyo maneno ya Imam Ibn Taymiyyah lakini jinn aweza kumsaidia nani mwanadamu katika hawali kama hizo kwa yakeleza kwamba mtume swalla alipewa yani aliyopewa ni bora lile kwamba yeye ni nani ni Abdul Rasool kazi yake kuwaamrisha mema kwa sababu anafa inna ursila ila aljinn mtume pia amepelekwa kwa majini كواامرش الجن ولي فهو يدعوهم الى عباده الله وطاعته لا يامرهم زما ابن تيميه ناسم لا يامرهم بخدمته وقضاء حوائجه يقام مستري نبي صلى الله عليه وسلم هاامرش الجن امتمكيه بخدمته وقضاء حوائجه نققذنين هاذا aibu ana mtume jini lakini amemuamrisha au ammuamrisha majini kumtii allah ammuamrisha majini Wamtii yeye na muamini lakini si swala la kuwa na alikuwa ana uwezo huo kama allah ingeritaka hivyo lakini hakuamrisha kama kana na anasema kama alikuwa suleiman ya amuruhum alikuwa akiwaamrisha wa yaqharuhum alikuwa akiwateza nguvu biyadti tuna kwa mkono a a mtume alikuwa afanyia alikuwa hawaamrishii hawatezi nguvu kama alikuwa afanya Suleiman kama kana Suleiman yaqharuhum kama alikuwa akiwateza nguvu bal yaf'alu fihim kama yaf'alu fil is tume pia alikuwa hatezi nguvu watu wake manilezo haya na kwenda ah subhanallah atakusha baba Kirowasha naye aliingia mteguni naye eti saa mimi naika 9 tu anitumia limsikiza dakika 9 mimi namuunga mkono dr Sule kwenye hili la kwa sababu kuna bwana mkubwa amezungumza alafu ile dakika 9 haya hakusema akaja wiki jayo tena 80 binti temia umeyasoma lakini mwenyewe kanuku maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen ambaye anuku. Sio kama alirudi kwenye vitabu vya Ibn Taymiyyah. Ehitaji kazi, kupata uwe na wakati wa kusoma. Kufungua vitabu, kuna wakati mwingine kuna mawaidho umezoea kutoa tu hayo rahisi, mambo ya wanawake na ndoa. Rahisi tu. Kini kuna mambo yanahitaji kusoma, usikurukuke sababu alipojitokeza uBwana tukashangazwa sababu huwe ni mtu ansari sorry huyu wa imani ah watu wakawa wametanganyikiwa Ibn Taymiyyah anasema kama akaa na Suleimanu yatasarrafihi Ilikuwa bwana mtume hatasarrafu na majini kama alivyokuwa kitasarrafu Ibn Taymiyyah lakini akaendelea kusema kusema qad yastakhdimuna akaanaeleza sasa wanadamu qad yastakhdimuna ba'd al-jinn fi mubahat kwamba wanadamu mwanadamu au baadhi ya watu wanaweza kuwatumia majini katika mambo ya mubaha kama yastakhdimuna ba'd al-jinn maneno ya watu wengi kama vile ambao hawa wanadamu wanaweza kuwatumia baadhi ya wa wanadamu wenzao kama mtu sokoni kanchotee maji kwa anasema na qad wakati mwingine baadhi ya watu wanaotumia majini waqad yakunu thanika mimma yanqusudi na na hilo na watu watumia majini kama wanavyotumia wanadamu jambo hilo wakati mwingine wani sababu ya kuzitia kasoro dini zao la siyama idha kana bisababin ghayr mubaha hasa hasa ikiwa kwa sababu Isokuwa ya halala واخرون شر من هؤلاء لا وengine ني شر كل كل الجن في امور محرمه وانا توجين في انتق من الظلم كما في ظلم جن يكيد مال ذوات والفواحش فيقتلون نفوسا بغير حق ويعينونهم على ما يتلبونه na wanawasaidia wale majini kuwasaidia wale katika mambo wanaoyataka kama vile alfahisha mambo ya uchafu au kuwaletea wanawake au kuwavutia mali au kuwavuta wengine katika kufru fahadhihi al-umuru laysat min karamati salihin mambo haya karama kwa watu wema Qobeni taimia, akaendelea kusema kwa maelezo ambayo ni marefu. Maelezo marefu lakini alikuwa anazungumza uhalisia wa kwamba kuna watu wanawatumia ajili. Katika mubahati Akatumia qad na wanasema ahli alim kwa maana katika hali chache. Mambo watu wanawatumia Kwenye vitabu vingine maelezo mengine ni bighairi talab sio wewe uhitaji kumtumia maana yake anakutumikia kuna maslahi kama ile tuliyoona mwanzo bighairi ghairi talab anasema Na hili laweza kutia kasoro dini yao ikiwa kwa sababu isokuu ya mubaha, ni kwa sababu gani umemtumia au inaweza kuwa ni shari dhali kumtumia katika mambo ya haram hapo ni baadhi ya maelezo ya al-Imam Ibn Taymiyyah rahimatullah ta'ala alayhi katika an katika mas'ala ya taskhir al-jinn bado tupo katika maneno ya al-Imam Ibn Taymiyyah rahimatullah ta'ala alayhi sasa tutaingia kwenye maneno ya Ibnu Taymiyyah ambayo hata Sheikh al kupitia maneno haya akaenda kwenye jambo hilo la mubahaka wamelizungumza bila tukafona haya maneno haya yapo kwenye kitabu hichi hichi majmuu al-fatawa jilidi ya 13 Ibn Taymiyyah الكو انا يलेला الحرام و الاستنتاع امهو ومتجى في القران في سوره الانعام ايه 128 ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياؤهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلتنا قال النار مسواكم خالدين فيها الا ما شاء الله اي هي يوم القيامه الله اتوايت مجني يوم القيامه و هو جمله وانا يجني ما ndomo naapo yataja jini lakini uradi wake ni wale ambao walitumikiana kati ya wanadamu wanadamu Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwamba wale auliyaa katika insi watamwambia Allah istamta ba'duna bi yani, ba'd baadhi yetu kwa baadhi wametumikiana kunufaika manfa baadhi yetu kuna mashirikiano yalipita baadhi yetu sisi wanadamu na majini na mwishoe Allah atawaambia Annaru mafwaku khalidina fiha illa ma sha Allah moto ndio itakuwa makazi yao sasa ibn taymia anaeleza istimta' hii ambayo ni sababu ya kuingizwa motoni wanadamu na majini wale mashaitani ambao walifanya hiyo istimtaa akawa anaitaja kwanza akaeleza alistimta kwa maana ya lugha qultu al-istimthabi shay huwa ayatamatta bihi limtu us... kuh... kunufaika naye na kustarehe atamattu ile anaitaja wayadkhulu fi hadha inaingia katika hili al-istimta bil-istikdam kule kutumia istikdam kutumia kwa istihdam kutumia mtu akamtumia mwingine umeelewa huyu akamtumia huyu kwa wanadamu kwa wanadamu ni jambo halina tatuzu, katika njia za mubahia hapa tutazungumza sa majini na wanadamu yaumul kiyama wataeleza hii istimtah ambayo sababu yao ndo watambua wake wapi motoni ibn taimia anasema maana istidab e, e, al istimtah al istikhda e, kama vile anavyosema aima viongozi wa riasa kama yatamata almuluk wa sada bijunudihi wa mamaliki him. kama vile ambavyo wafadume wanaweza kutamatta kwa kuwatumia walio wa watu wa chini yao mfalume mtawala raise zaagiza nenda huko aletewa tu. kiti pia yekewa kabrasha kuja kuzungumza ile faili pia abebewa hii ni katika maana istimta anayezungumza wa fi aljumla ibnu taymiya mimi na sana ya sio vitu vyote na kwa ujumla istimta'ul insi biljini jinn wal jinn bil insi yushbih istimta'ul insi bil na kustarehe na kutumikiana mwanadamu kwa jini al ins مَنَادَمٌ وَجِنٌّ وَالجِنّ بِالْإِنْسِ نَجِنٌّ نَا يَكَمْنُ فَائِسًا نَكُمْتُمِكِيَا مَنَادَمٌ يُشْبِهُ اسْتِمْتَاعًا إِنْفِي بِالْإِنْسِ يَفَانَنَا إِلَى اسْتِمْتَاعْ هَبَا نَزُغُمُ مَسْأَلَةَ الْلُغَةِ كَمَا فِيلُ وَاطُ وَنَخْتُمِكِيَا قَالَ اللهُ تَعَالَى نَسْمَعُ الله Hivi ni taimia akawa haili anazungumza anataka kufika kueleza maana sasa ya jini istimtaa ya jini na nani na wanadamu ndio wasababishia waambie wakae motono Akasema wa minastimta'il ilinsi bil jinnika kuzitaja sasa ile istimtaa sasa ya mwanadamu kwa jini ambao ndo hilo katawazwa ili washiriwa kwamba hawa walio mfaisha na hawabibi wataangua wake motoni anasema fil ikhbari bil umuri alghaiba ni jinn kumpa habari mwanadamu za mambo ya nini ya ghaib kwa jinn anakwenda anakuletea bwana kule kadha wakadha Yafaa hii eh? Hii ifai. Nitaimia Ntaruka maelezo sana marefu. Akaeleza kwamba shaytani wana gharad. Wana malengo, hawamtumikii akataja hawamtumikii mtu isipokuwa kuna malengo yao. Wa menastimtail insi bil Na katika simta ya insi kwa jini, istihdamu fi ihdari ba'd ma yatlubunahu min mali wa ta'amin ni kule kuwaletea mali kuwaletea chakula kuwaletea ziabu na nafaka wastahil jinn bil isti'malum fi ma yuriduhu shaitan yeye umemtumia umenufaika na yeye ananufaika kwako kwa, ibni taimia nasema kwa yale anayotaka katika kufuru wa fusuku wa maasi na mambo hayatembe nti maana wanofanya istihdamu ya jini anaeleza ibni taimia kufikia watu mtu anaiandika Qur'ani kwa kinyesi jini anaolele ni kutumikia chukua mkojo andika Qur'ani ile talasimu inaandikwa kwa mkojo haya yote wanafanya ili jinn sasa ende akakuletee vitu akuletee habari akuletee chakula misosi wamenastimta'i al-aysi bil jinn istikhdamuhum fi ma yatlubuhu al-aysi min shirki wa fawahish pia katika istimta' iliyotajwa anastaja aina hizo ni mwanadamu wakati mwingine amtaka jini akauwe to au fawahish jinn anatumwa na nakwenda kufanya fahisha kwa mtu fulani akamfanyia machafu fatara tanyatamathalul jinnu fi surati al insi wakati mwingine anajigeuza yule jini anajigeuza sura ya binadamu na wakati mwingine anasema ibn taimia fa idhsta ghasa bihi ba'd atba'ihi atahu fa dhanna annahu ash-sheikh nafsuhu wale watu ambao wanataka kuokolewa na mashekhe kuna watu wanaamini zao wamekufa lakini wana uwezo wa kuwasaidia au shekhe yuko mji mwingine mtu aitakilishe shekhe za kumsaidia anasema na kishekhe analikubali lile kwa wakati mwingine jini anajigeuza sura ya shekhe mtu anazama baharini kaita shekhe shekhe yuko mji mwingine shekhe katokea jini alioza na hizi story imo na shekhe mmoja nimemsikia nasema siku moja bwana tanijia shekhe fulani kabisa hivi akaniambia nasikia wewe utakwenda hivi na hivi na, na shida shika hii hela Baada ya siku ngapi anasema akamtembelea alikuwa mgonjwa. Ah vipi zatokea siku ile uliokuja? Anashamba siku ile mimi nimekuja wapi mimi? Mbeleona wiki sija choka. Sikaribia jinsi wake mansuri wa Kamansuri karama Ibi hizi gemu asijua. Na haya kama hilo kweli, yule anokujia ni kwa sheitani, kajigeuza sura huo shekwa wako unomuona, aweza kuwa aumwa kitandani. Mkewe amuona hajatoka kule, lakini ye katoka kaja huko mattress yako akakuletea hela. Na kwa familia jua leo ipo kitandani mzee aumwa. Sheitani huyo Hiyo ndio istimla. Naeleza mlo Ndio yale tunasikia kwamba Bwana alikuwa ataka kusafiri enda huko nje ya nchi ana tiketi yake. Yuko na Europe Africa Airport tiketi ya ipo. Mpaka ndege yaondoka bwana akatoka kule akapitia kwa shekhi wake Tanga kufika shekhi akamta draw taa mpaka tiketi yake bafu atakuondoka cha kusomesha watu ndosome ndosoma nini atolewa tiketi karame ya shekhi iwe kweli kwa sababu shahidi yako nani tujaliye mkweli sasa msia twesikuamini tumani. wamezuliwa kina Sheikh Muhammad, kina Abdul wamezuliwa hivi, watu wametunga habari ngapi? Alikuwa hivi, Abdul alikuwa iko Damascus lakini akiutoa mguuto, ah Aurudisha ni mguundo warudi. Abdul mtu kwa Manakib ni limambo mambu Ni kwa na manakibu kuna mzee mmoja ananiambia Khalifa wa tarika ya Qadiria. Yule mzee akafanya mambo yani kama vile ni tu karama. Karama uwezi kuzifanya kama tufanya hivi na kufanya hivi. Karama ni mambo hawariqul ada yujriha subhanahu wa ta'ala ala aidi auliyaihi. Si kwa matashi yao. Wale watu hii vitu apitisha Allah. Sio kwamba unataka sasa hivi nafanya hivi wanasema yule bwana akatoa mwembe zake mbele ya Abdul Qadir Jilani Abdul Qadir alichokifanya akajigeuza mdudu takaa ingia kwenye jicho Mzee anielezea mwenyewe wa tariqa So mchezo wapi Abdul Qadir uongo Anasema Abdul Qadir Jilani alikuwa na, na na na, na mawathiq Mawalii wote walikuwa chini ya Mkuu Abdul Qadir Jilani. Mkaamuuliza swali mzee. Abubakar ni waliyo swali. mpaka kina Abubakar wote na Omar walikuwa chini ya Abdul Mzee akatoa jicho. Unjua ile tasawuf kama ni ukumbavu kuna wakati kufikishwa unaona. Hapa njibu ndio. Si story natunga ni mzee kwa mahaba yake mzee wa kitumbatwa alikuwa anipenda ajasoma nyumbani nataka nimsomeeshe kitabu chake cha miiradi. Ko kuniona na nini na wazee wa, na wazee wetu walikuwa na mambo ya utani utani wa, watumbatu na wabajuni na kaada kwa hiyo akawa anakuwa. Bana nisomeshe bwana. Ko tukimsomesha mstari mide ni pastori sasa. Ko na mimi niko anazitaka nizipate hzi. Siyo vitu ni mtu amemezeshwa na ndo mambo ya watu nini Sasa Ibnu Taimia alipokuwa ameyataja haya yasiyofaa akafikia kusema wa nau'u thalith an yast'amilahum fi ta'ati Allah ni mtu kuwatumia hawa majini katika kumtii Allah na Rasulih kama yasta'milu al-insu fi mithli dhalika au kama yasta'milu al fi mithli dhalika ni kuyatumia majini katika pa kuwaamrisha jini ya mtii Allah fanya ibada na kadha kama vile ambavyo waweza wanadamu fa yaamuruhum bima amara Allah bihi wa Rasuluh mtu akawaamrisha majini kama vile anaoamrisha wanadamu kumtii Allah au bima amara Allah bihi wa rasulihi wale alioamrisha Allah na mtume wake wayanhaum amma nahaahum Allah anhu wa rasuluhu na akawa mtu anawakataza wale majini yale ambayo amekataza Allah na